în și pe pământ, tată, și Pentru toți aceia care și-bes viața de ajuns gândindu-se la sfârșitul ei, anunțăm iubiți ascultători deschiderea programului Le 279 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care după ce va citi o scurtă prezentare, o întâmplare petrecută undeva, va procede la încheierea studiului Evangheliei după Luca o unui mănânc de meditații, așa după cum le-am avut, asupra fiecărui verset. Am făgăduit așadar că o să citim o scurtă istorioară. Sub numele de O greșeală binevenită, să vedeți ce am întâlnit. Spune că un tânăr a căzut de pe cal. El zăcea într-un spital, stors de durere și nerăbdător să fie iar afară cu prietenii săi. Se hotărâse odată să urmeze dreptul la universitate, iar de curând dori să fie stăpân pe mânuit calul. Dar vai, ce durere are la picior! Deodată toate s-au schimbat. O soră de spital, care părea mohorâtă, a adus încet un paravan care se îndoia și l-a pus cu grijă în jurul patului său. Paravanul? Aceasta însemna că avea de așteptat ca în curând să moară. Cât de curând! Lumea lui a început să se prăbușească în jurul lui. Cai și cursurile de drept au fost repede uitate. Auzea numai cum bătea ceasul spitalului. Poate mai înainte de a bate încă o dată, el va fi terminat cu toate. Vai, de ce nu i s-a spus nimic despre seriozitatea stării în care se afla? El nu era gata să moară și să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Nu-i plăcea deloc gândul acesta. Nu fuzese el un om chiar așa de rău, dar el ignorase tocmai pe Dumnezeu. Totdeauna și-a închipuit că avea destul timp. De ce asta stat el așa de departe de Dumnezeu? Viața a început să-i treacă pe dinaintea ochilor și a încercat să o vadă așa cum ar face Dumnezeu. S-a înfiorat. El nu ținuse nici cea de-a doua poruncă de a iubi pe aproapele său și nici nu putea fi vorba de cea din tâi poruncă de a iubi pe Dumnezeu cu toată inima sa. Pentru prima dată în viața lui, el a simțit greutatea zdrobitoare a poverii păcatelor lui și gemea la gândul judecății unui Dumnezeu sfânt. Se zvârcolea fără încetare. Ochii îi rătăceau cu nervozitate pe tavan și pe pereți. Și acest paravan, prevestitor de rău, ah, timpul trecea repede. Atunci a venit răspunsul. Era scris pe o placă mică, pe cealaltă parte a zidului. L-a putut vedea, pe deasupra paravanului. Scria: Veniți la mine, toți cei trudiți și și eu vă voi da odihnă. Acesta este un verset din Matei 11 cu 28. Oh, da! Acesta era Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin el poate cineva să fie mântuit dacă vine la el. Și a adus aminte imediat băiatul că Hristos a fost răstignit pe o cruce. Da, Hristos a murit pe cruce, iar aceasta înseamnă iertare pentru păcătoși și pace pentru inimă. Sigur, nu mai era timp să pună întrebări sau să discute faptele sau să-l înlăture. A citit din nou versetul, veniți la mine și eu vă voi da o dihnă. Cu glas tare! Atunci tânărul s-a rugat, o să vin, vin chiar acum la tine, Doamne Iisuse, dacă nu este prea târziu pentru mine. Celălalt din patul alăturat se gândea, "Bietul sărmanul tânăr, delirează acum. Dar tânărul de dincolo, de paravan, zâmbea, a înțeles că nu era prea târziu. Ce lumina a strălucit în sufletul lui, povara păcatelor lui a fost luată și pacea i-a umplut inima. S-a încrezut în lucrarea săvârșită a fiului lui Dumnezeu și știa că a fost iertat. Niciodată nu fusese el atât de fericit mai înainte. Acum era deci pregătit să și moară. Se gândea la frații lui și la prietenii care veneau pe la el. Cei mai mulți dintre ei râdeau când auzeau despre Dumnezeu. De ce n-a venit el la Hristos mai de curând ca să le poată spune și lor? O, oh, dacă ar mai avea numai o singură ocazie să le poată spune despre vestea aceasta minunată. Deodată însă, sora de la spital a apărut și spuse. Vă rog, îmi pare rău. Aici este o greșeală. Am pus greșit paravanul la patul dumneavoastră. Spre mirarea ei, pacientul s-a ridicat puțin în patul lui. Vă pare rău, doamnă? De ce? Acesta este cel mai însemnat lucru care mi s-a întâmplat, a spus el. Iubite ascultător, cum stau lucrurile cu tine? Ai venit la Hristos ca să fii mântuit? Poate că nu va mai fi mult timp pentru tine. Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Hristos de asemenea a suferit o singură dată pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepti, ca să ne aducă la Dumnezeu. Cum stau lucrurile cu tine cel care asculți? Ai primit iertarea? Tinerului acestuia despre care am vorbit, i s-a mai dat un prilej, așa a găsit cu care Dumnezeu. Dar tu nu poți fi sigur că mai ai acest prilej înainte de moarte. De aceea, cel mai sănătos lucru din partea ta, de ascultător, este ca în clipa aceasta, înainte chiar de a se termina programul, să-ți predai inima Domnului Isus ca să fii gata pentru întâlnirea cu El. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim că ne-ai mai dat încă un prilej să ne întoarcem la Tine, fie dar ca și minutele care le petrecem în prezența cuvântului Tău acum în continuare, să însemne un pas hotărător pentru mulți ascultători În sensul de a ți se predație și a începe o viață nouă cu tine Viață al cărei sfârșit nu va mai fi niciodată Pentru că vom trăi în veci fericiți cu tine, amin Timpul trece ca o clipă Ca un gând, ca o suflare Trece timpul ca un buiet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 Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, anunțăm din nou, iubiți ascultători, că ne aflăm în versetul 49 de la Luca, de la capitolul 24, verset cu ocazia căruia am avut deja o serie de gânduri, gânduri cărora, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, le vom adăuga și pe cele ce urmează. Versetul acesta conține, deci, ultimele cuvinte pe care Domnul Iisus le-a adresat ucenicilor înainte de înălțarea sa la cer și sunt acestea. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. La gândurile pe care le-am avut deja, adăugăm și pe acestea. Cauza slăbiciunii noastre duhovnicești este lipsa de unitate cu Domnul Isus, Și aceasta se întâmplă din pricină că nu vegem lăsându-ne târți de ispite. El a spus, rămâneți! Rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Un gând duhovnicesc avem aici. Fratele meu, rămâi încetate până ești îmbrăcat cu putere de sus, apoi poți pleca în lucrarea lui Dumnezeu. Ești liber. Puterea de sus, Duhul Adevărului, te scoate afară din cetate. Puterea de sus te izbăvește din cetățile de jos și te face cetățeanul Ierusalimului de sus așa cum găsim descris la Galateni 4 cu versetul 26. Evanghelistul Lucan descrie în continuare la versetul 50 că El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pentru binecuvântări deosebite, Domnul Isus își duce ucenicii afară din cetate. Acesta este un adevăr duhovnicesc permanent, pentru toți urmașii lui din toate timpurile. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, cu versetul 12, este vorba despre Muntele Măslinilor. De fapt, nu se spune că Domnul Isus a ajuns în Betania, ci spre Betania, care era dincolo de munte, la poalele lui. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Este pentru prima dată când Domnul Isus își binecuvintează ucenicii cu mâinile ridicate. A coborâ binecuvântarea lui Dumnezeu asupra poporului era slujba marelui preot, așa cum se arată în numeri 6 cu 3. Acum când Domnul Isus se despărțea de ucenici, el li s-a descoperit ca adevăratul lor mare preot. Domnul Isus binecuvintează și astăzi pe toți ucenicii săi adevărați cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Mâinile sale sunt întinse spre noi ca să ne binecuvinteze. Umblăm noi cu El prin credință ca să ne poată binecuvânta? Să nu uităm! Scrie aici că El i-a dus afară. Afară, deci, și acolo i-a binecuvântat. Să ne lăsăm duși de Domnul Isus. El ne duce totdeauna afară din cetățile lumii, ca să ne poată da binecuvântările sale. În mijlocul lumii, cine rămâne, nu poate primi binecuvântările lui, pentru că el este de sus, iar lumea este de jos. Citim în versetul următor, versetul 51 de la Luca 24, că, pe când bine cuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Dacă trebuie să te desparți trupește de cineva, să te desparți binecuvântându-L. Aceasta este de săvârșită despărțire, singura după voia lui Dumnezeu. Când te desparți în felul acesta, totdeauna te înalți la cer, devii mai ceresc, iar cei de care te desparți rămân plini de pace, de lumină și de nădejde cerească. Timp de 40 de zile Domnul Iisus a arătat ucenicilor și după fiecare arătare dispărea brusc nevăzut. De data aceasta însă era o îndepărtare cu totul nouă, deosebită de celelalte arătări, o îndepărtare minunată. El s-a înălțat în chip văzut la cer. Toți cât erau în jurul lui se uitau cum el se îndepărta, devenind tot mai mic, rămânând un punct luminos pe care ochilor l-au urmărit până când nu l-au mai putut vedea. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Domnul Iisus a fost înălțat la cer din mijlocul ucenicilor, Dumnezeu l-a înălțat, deci nu El s-a înălțat, ci a fost înălțat de către altcineva, adică de Dumnezeu. Tragem de aici concluzia că atunci când stai cu adevărat în mijlocul credincioșilor adevărați ai Domnului Iisus, totdeauna ești înălțat la cer, în stări cerești, în felul de a fi al cerului. Dacă nu ești înălțat la cer, în starea de cer, înseamnă că ori tu nu ești liber, ori ei. Cine este liber, se înalță. Domnul Isus Hristos s-a înălțat la cer înaintea ochilor ucenicilor. Înaintea ochilor lor și-a trăit viața lui pământească și înaintea ochilor lor și-a și, și încheiat-o. Crucea, moartea, mormântul se aflau de acum în urma lui. Înălțarea la cer a Domnului Isus este ultima pecete a lui Dumnezeu pusă peste mântuirea desăvârșită. De aici înainte, Domnul Isus domnește ca împărat. Înălțarea la cer a Domnului Isus a fost necesară din mai multe motive și anume. Unul este pentru ca El în Duh să poată fi prezent în viața tuturor credincioșilor săi pe pământ. Alt motiv este lucrarea mântuirii care putea fi împlinită numai pe calea credinței într-o singură jetfă veșnic valabilă pe Golgota, putea să se împlinească numai în felul acesta. Rămânerea Domnului sus pe pământ, în locul căruia a venit Duhul Sfânt, ar fi zădărnicit revărsarea Duhului Sfânt. Un alt motiv este că Hristos trebuia să intre în Sfânta Sfintelor din cer ca mare preot pentru desăvârșirea valabilității jertfei sale. Înălțarea Domnului Isus la cer este garanția revenirii sale la ei. săi. Cât de sigură a fost înălțarea sa la cer în fața ucenicilor, tot așa de sigură este și revenirea sa pentru toți ucenicii. În toate timpurile Sfinții lui Dumnezeu au așteptat-o, dar acum o așteaptă mai mult decât oricând. Mirele nostru drag este chiar la uși. În continuare, în penultimul verset al Evangheliei după Luca, versetul 52 de la 24, citim că După ce i s-au închinat, ei, adică ucenicii, s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Din locul unde ai primit binecuvântarea Domnului Isus, iubitul meu, să nu pleci până când nu te închin lui mai întâi. Ucenicii au fost binecuvântați de Domnul Isus, și cu vorba, și cu mâinile ridicate, și cu harul de a fi martori la înălțarea sa la cer, toate acestea au format o binecuvântare unică și eternă care le-a umplut inimile cu mulțumire, bucurie și închinare. În loc să fie triști pentru că s-au despărțit cu trupul de iubitul lor învățător, ucenicii s-au întors plini de bucurie în Ierusalim. Din locul unde se înalță, nu poți pleca decât plin de bucurie dacă ești cu adevărat ucenicul lui. Ce prilej pentru bucurie poate fi mai mare ca acesta? Cu cât Domnul Iisus este mai înălțat, cu atât noi nu suntem singuri. Înălțarea Lui la cer însemnează apropierea Lui cu Duhul de noi, pentru că starea de cer în care a intrat El a nimicit toate piedicile din calea Lui spre oameni cu adevărat credincioși. Dacă Domnul Iisus ar fi rămas aici pe pământ în trup, n-ar fi putut în același timp să fie cu toți și săi de pretutindeni, așa cum poate fi acum când este înălțat la cer prin Duhul Său. Încă un gând. Domnul Iisus, ca să se înalțe la cer, a trebuit să iasă afară din cetate împreună cu ucenicii săi și să meargă până spre Betania. Ce minunat! Cât de binecuvântată era Betania! Acolo unde Mântuitorul nostru a găsit un loc de odihnă în viața sa pământească, în a celor care s-au deschis pe deplin, tot acolo, în imediata ei apropiere, a fost locul înălțării lui la cer. Știi, te înalți mai ușor în starea de cer când te afli în mijlocul celor dragi sau în apropierea lor. Dragostea lor îți pregătește ființa în așa fel că te poți desprinde ușor de pe pământ. Ce minunată este dragostea frățească! În ultimul verset al capitolului 24, care este și ultimul capitol și ultimul verset din Evanghelia după Luca, citim despre ucenici următoarele lucruri. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. La începutul Evangheliei, Sfântul Evanghelist Luca ne duce în templu, la capitolul 1, la capitolul 2, versetele 46, 49 și altele, iar la sfârșitul ei arată pe ucenici stând tot în templu. Acest aspect, lucrul acesta are o semnătate deosebită. Pentru că templul nu era altceva decât cortul întâlnirii lui Dumnezeu cu oamenii pe care Moise l-a făcut după porunca și planul lui Dumnezeu. Templul vechiului legământ era icoana adevăratului templu veșnic al noului legământ, adică Biserica Domnului Hristos, sâmburele unității dorite de Dumnezeu pentru făpturile sale. Nu era alt loc mai potrivit pentru ucenicii Domnului Isus care trebuiau să rămână în Ierusalim până la primirea Duhului Sfânt, decât să se adune în casa lui Dumnezeu, aceea era atunci casa lui, și să laude pe Dumnezeu. Versetul ne arată deci că tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Fericită așteptare! Fericită ocupație în timpul acestei așteptări! Ce ar putea fi mai bun să facă un așteptător al făgăduinței lui Dumnezeu decât să stea în casa lui Dumnezeu, adică în părtășie frățească și să laude tot timpul pe Dumnezeu? O, de-am înțelege acest adevăr, urmaș ai lui Hristos, frații mei, altfel ne-ar fi viața noastră atunci. Templul este locul lui Dumnezeu unde poate să stea Dumnezeu și inima noastră? Trebuie să fie un templu al lui Dumnezeu și trupul nostru de asemenea trebuie să fie un templu al lui Dumnezeu, după cum ne spune apostolul Petru și apostolul Pavel în epistolele sale. Când stai în templu, adică în părtășie cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu, atunci ești liber de cele ale pământului și poți lăuda cu adevărat pe Dumnezeu. Oare ucenicii Domnului Sus de atunci nu aveau și ei o gură de hrănit și un trup de îmbrăcat? Cum de stăteau ei tot timpul în templu și lăudau pe Dumnezeu? Ei bine, când iubești ceva, dai la o parte toate piedicile ca să poți sta cu ceea ce iubești. Chiar dacă mai faci și alte lucruri, le faci ca și cum nu le-ai face. Și așa după cum erau primii ucenici ai Domnului Sus, tot așa trebuie să fie și ultimii ucenici liberi în duhul lor de lumea de acum, de toate poftele, Frământările și țelurile ei, ca să poată aștepta venirea mirelui lor drag și să poată lăuda pe Dumnezeu cu tot focul inimilor lor. Iată-ne, iubiți ascultători, ajunși cu meditațiile noastre la sfârșitul Evangheliei după Luca. Câte binecuvântări am primit parcurgând aceste meditații, din Sfânta Scriptură nu se pot cuprinde în cuvinte. Dumnezeu a fost bogat în revărsarea Harului Său. Zi de zi, cu ocazia fiecarei meditații prin Duhul Sfânt, ne-a dăruit lumină nouă prin litera Sfintei Evangheliei și ne-a deschis noi orizonturi ca să pătrundem în hotarele Duhului pentru ca biruința adevărului să fie deplină în toate privințele. Tot ce este adevăr, lumină și frumusețe în aceste meditații aparține lui Dumnezeu Tatăl și Domnului Isus Fiul Său. Și dacă în cele ce s-au spus s-ar găsi ceva nepotrivit cu adevărul dumnezeiesc, aceea aparține nouă vaselor lui Slabei de care s-a folosit din pricina nevegherii noastre în tot momentul. De aceea, ascultătorii sunt rugați ca tot ceea ce este în neconcordanță cu cuvântul lui Dumnezeu să lase-o deoparte și să nu-l primească. Cât privește toate învățăturile care s-au dat, și sunt întemeiate pe cuvântul cel sfânt și veșnic al lui Dumnezeu, cu privire la acestea, avem o mare datorie și o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și, dacă vrem, putem să ne gândim și din aspectul acesta pentru fericirea noastră, să le luăm, să mergem cu ele înaintea Domnului, să-L rugăm să ni le limpezească și mai mult și să-L rugăm să ne ajute să le aplicăm în viața noastră. Căci atunci când Dumnezeu a însuflat prin Duhul Său Cel Sfânt pe Sfântul Său Slujitor să le scrie aceste meditații pe preotul ne-a avut în vedere și pe noi, pe lângă alții, ca să luăm aminte la aceste învățături, să ne trezească la adevărul Evangheliei sale, să ne trezească la adevărul așteptării venirii Domnului Isus Hristos, eveniment cu care se încheie și Evanghelia după Luca pe care am studiat-o până acum. Ne apropiem așadar, iubiți ascultători de încheierea programului L279, care conclude studiul asupra Evangheliei după Luca. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia programului viitor, dacă Domnul Dumnezeu va îngădui să mai fim tot aici pe pământ, vom începe parcurgerea unei noi evanghelii, respectiv Evanghelia după Ioan, în același fel în care ne-am ocupat și de celelalte evanghelii precedente, și anume. Fiecare verset în parte va fi citit, urma de scurte explicații, de câteva gânduri, al căror scop este să ne deschidă mai mult apetitul pentru Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Harul Lui să fie și să rămână peste noi în așa fel, încât să ne aprindă tot mai mult după așteptarea și întâmpinarea Lui când va veni să ia pe toți cei care L așteaptă. Amin. Iubiți ascultători, timpul de aproximativ șase minute, care ne-a mai rămas disponibil până la încheierea programului L279, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, îl vom folosi dând citire unei poezii al cărei titlu este Nemurire. Poezia este semnată de Valentin Popovici, pastorul Bisericii Române din Chicago, Statele Unite. Vor trece vremuri lungi, torent de vremi în iureș mers și ani bătrâni peste cărunte ere sorașterne, din veșnicii în veșnicii gonind în univers alți secoli mai fugari, mai furtunoși să cheme. Dar fapta ta și cei gândit și cei vorbit în viață, în milenare, timpuri neapuse, îți vor rămâne pururea în față. Palate de granit și fier clădite adânci în stânci, zăcând în praf le vei găsi, gunoaie și mistere. Pământul tare, munți, giganți cu temelii adânci, vor fumega în univers, în umbră și tăcere. Dar ce-ai lucrat pe drum gust, cu trudă și sudoare, va rămânea în veci de veci, nici când nu va dispare. Din viața ta, din viața mea, din viața tuturor, în ceruri se va scrie Sus pentru veci o carte, și în ziua marei întâlniri, în marele sobor, la adunarea Sfinților când luăm și noi parte, se va citi sau de toți să știe întreaga fire viața cei trăit o jos în veci spre amintire. Vom auzi și noi atunci în amfitratul sfânt istorii făurite în chin, în lacrimi și în umbră, ce niciodată nu s-au scris cu slove pe pământ. Iar vremea veșniciei lungi abia o să ne ajungă când Ion, Maria, Gheorghe, Stan, din faptele mărunte, vor ști că au înălțat spre cer un cel mai mare munte. Paharul? Ce timid îl dai setosului din drum și pâinea ce o împarți voios flămânzilor ce așteaptă sau haina ce ce o scoți și o întinzi să încălzești acum un bieț străin mai părăsit și mai lovit de soartă, sunt lucrurile fără preț aici în lumea noastră, dar sus în cer vor străluci ca soarele în fereastră. O vorbă bună care o storci din fagurele sfânt sau lacrima ce-alunecă din ochii tăi de frate sau mâna caldă care o întinzi bătuților de vânt, uleiul tău alinător pe rana ce se zbate, avea vor lung ecou în cer și toate adunate se vor înscrie în cartea ta cu slove nestemate. Aici poate deznădejde încearcă încetat. Și tot ce vrei să făurești, pe rândii se dărâmă, îți vezi zdrobită barca ta, catargul vieții spart. Și totuși stai mai neclintit cu mâna strâns pe cârmă. Doar sus în cer vei auzi, în cartea vieții tale, că ai fost viteaz și ai biruit furtunile din cale. Când toți vor auzi atunci ce muncă ai depus ce chin amar și sângeră din tine ai putut stoarce, ca să rămâi să porți mereu spre slava lui Isus, porfirul vieții tale ce închinuri firul ștoarce, atunci vei ști că n-ai răbdat în viața ta degeaba, din picături ce au curs din ea mai mare crește slava. Timid ca cel ce ai fost mereu și ca nici când atunci de slava slavei copleșit purtând încă pe umeri rănita urmă de demulta grelei tale cruci, vei vrea o clipă să te oprești și rănile să-ți numeri. În locul lor nu vei găsi nici urmă de durere, nici de întristări sau tânguiri, ci urme de putere. Ai stat cu torța păzitor al nopților adânci? Și ai luminat pe înălțimi astelelor stelelor cărare, turânsul lor, străgeri vitează, ai reușit să înfrângi și răbdător să aștepți mereu spre ziua noastră mare. Atunci, când ziua va veni, cu una de lumină, pe fruntea ta va străluci ca zorile senină. Amin!